Посланието на апостол Павел към римляните В посланието към римляните, както и в останалите си послания, Павел застъпва идеята за спасението чрез благовестието, т.е. проповядване на мислите на Исуса Христа, защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, Праведният чрез вяра ще живее. Първа глава 17 стих Павел застъпва идеята, че човек се спасява чрез вярата и правдата, а не чрез дела. Но тук Павел не разбира обикновената вяра, да вярва човек в Бога, ни само да вярва, че Бог съществува без да изпълнява неговите закони. Като говори за вярата чрез правдата, Павел подразбира човек да е влязъл в пътя на мъдростта, т.е в пътя на окултното развитие, защото само чрез мъдростта човек може да влезе и да наследи царството Божие. А вярата е принцип на мъдростта и затова той казва, защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправдата. Първа глава, 18 стих. Чрез този стих Павел е изразил идеята за кармата, която е резултат на неправдата на хората и която ни разкрива дълбочината на божествената мъдрост. Божият гняв, за който говори Павел и въобще писанието, това е законът на кармата. В следващите стихове Павел говори за още една по-дълбока тайна, за тайната на Бога, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Първа глава, 19 стих. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Първа глава, 20 стих Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представиха за мъдри, те глупееха. Първа глава, 21-22 стих и понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба. Първа глава, 28-29 стих това са наглед обикновени думи, но пълни с дълбоко съдържание и смисъл, който се отказва от познанието на Бога, това, което е възможно да се знае за Него, което е пътят на мъдростта, и не го прославя като Бог и се мисли за много умен и мъдър. Той е тръгнал в пътя на човешките мъдрувания, или казано на окултен език, Изпада под влиянието на първия принцип, под влияние на тъмните сили, които се стремят по всякакъв начин да изопачат идеята за Бога с всевъзможни мъдрувания и абстракции. Затова ти си без извинение от човече, който и да си, когато съдиш други защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. Втора глава, първи, втори стих. Тук Павел пак ни разкрива закона на кармата или съдбата в друга светлина, като ни дава и практичния извод, че който съди другите, себе си осъжда, понеже и той е такъв и продължава. А супорството си,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 след това още повече задълбочава обяснението за действието на този закон, като казва «В деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според Моето благовестие». Втора глава, 16 стих След това, следващите стихове се спира върху идеята за учителството и ръководството и обрязването, като казва «Тогава ти – който учиш други го, учиш ли себе си? втора глава, 21 стих И оня, който остане в природното си състояние, необрязан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона, защото не е юдей Оня, който е вънкашно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта. Но юдеи не оня, което е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. втора глава, 27-29 стих По-нататък Павел развива идеята за спасението чрез вярата в Исуса Христа и чрез благодатта като казва, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Него, а с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Когато Бог постави за умилостивление, чрез кръвта му посредством вяра, това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. За да покаже, казвам правдата си, в настоящото време, да да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. 3 глава 23, 26 стих И така ние заключваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Трета глава 28 стих А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг, а на този, който не върши дела, а вяра в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Четвърта глава, четвърти 5 стих. Павел изяснява тази идея за оправдаване чрез вярата с примери от живота на Авраама, като казва Уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Това пък че му се вмени за правда, не се написа само за Него, но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкръснал от мъртвите, Исуса, нашият Господ, който биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни. Четвърта глава, 21-25 стих И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога,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 Пета глава, първи, трети стих.